Але вирішив галасу не здіймати і тим більше не гнатися за гостею. А невдовзі йому стало недоталерів і жінок, найбезневинніша кішка бирка люто засичала, стрибнула на стіл і звідти живою грудкою кинулася прямо в обличчя Старому Князеві. І довго потім розповідали пастухів Бескадів. Один одному Як старий князь Лентовський Став однооким Як княжич Янаш Зі сказу ледь не зарубав Корчмаря йошку І лише спритні ноги Врятували того, коли горіла Корчма, підпалена Гайдуками Лентовського А старий князь, Притискаючи до розідраної очниці Закривавлений плат Рикав надірваним голосом Паліть, усіх паліть, сучі сини, Обсяк рев. Про жінку та її собаку Не згадав ніхто. Не могла я інакше, Джоша, Ніяк не могла. Аже ти й сам злодій, Ти маєш мене розуміти. Ніч Застала жінку з собакою в дорозі, але одновухий пес миттю звернув збитого шляху та неквапливо потрихикав до лісу. А жінка спокійно пішла слідом за ним, чим раз далі заглиблюючись у чагарник, що густіє, мов із кожним кроком, петляла поміж поодиноких білих стовбурів беріз. Так сліпий простоє за надійним, не раз перевіреним поводирем, так ходять за матір'ю чи за коханцем, так ходять, не роздумуючи та не сумніваючись. І справді, не встигла ще остаточно стемніти, як вони дійшли до вівчарського куреня, до брячого, щільно застеленого свіжими гілками, із вигорілим кострищем посередині, Над яким на довгому ціпку, Причепленому до двох поперечних жердин, Висів закіптюжений казан. Жінка заходилася коло багаття, Їдкий дим незабаром заповнив курінь, З явним наміром прокоптити Незваних постояльців до кінця їхніх днів, а пес злився з лісом і тільки зрідка світилися поблизу його насторожені очі. За весь час він не видав ні звуку, наче був німий, та й жінка мовчала, відколи вона залишила злощасну корчму йошки Мозеля. Мовчки йшла вона по дорозі, мовчки пробиралася між стовборами, мовчки розпалювала багаття та розбиралася з обогими припасами, добутими з полотняної дорожньої сумки з нашитими поверх смугами дубленої шкіри. Лівчарський курінь, а він звик до гомінких, балакучих людей, які горланили пісні та далеко за північ лякали одне одного страшними казками, здивовано дослухався до тиші. Тож, коли легкий нічний дощ зашерудів і захлюпав по лісі, проганяючи тишу, то корінью стало спокійніше від цих затишних шепітних звуків, листя здригнулося. Піддалося мерзлякуваті ласті крапель. Глибоко в землі грибниця започутувала таємне таїнство народження гриба. Переполошена за самотня вивірка в кроні вікового бука і багаття догоряючи слабко висвітило всередині кореня дві притулення одна до одної тіні – людську і нелюдську. Не могла я інакше, Джоше, ніяк не могла. Та же ти сам злодій.